vull parlar-ho, perquè hi han algunes persones que els he trobat i m'han fet unes preguntes que tenen que veure amb el que volem parlar avui. Eh? A veure, ens n'anem cap al centre de l'Àfrica. Ens n'anem cap al lloc que es diu, almenys nosaltres el coneixem per xat. El xat. Que en realitat és una república, la república del xat. Bé, en realitat és una cosa molt curiosa perquè a veure, per què en diuen el chat? anem a dir el chat. hi ha noms que venen d'algun error d'algun error per algun error per una cosa curiosa bé, doncs això ve degut a un llac un llac que es diu el chat, que, per entendre'ns és un amb una paraula, és el més gran que hi ha, diguéssim, en aquella zona i si anem a mirar de tota Àfrica de tot Àfrica és el segon més gran o sigui que val la pena sapiguer-ho no? A llavors aquest llac és molt important el llac xat, per què? l'aigua que té dona aigua i encara hi ha aigua per donar-ne a més persones de moment, a 30 milions de persones. 30 milions de persones són moltes persones. Doncs aquest llac dona aigua en aquest moment per 30 milions de persones. El xat és un llac molt gran que dona aigua a tres països, per entendre'ns. O sigui, una banda hi ha el Camerum, a l'altra cantó hi ha Niger i a l'altre cantó hi ha Nigèria. Per tant, tres països, tres països, o sí, sigui, s'alimenten, o sí, sigui, veuen l'aigua del llac Chat. Per això, aquesta república que estic parlant ara jo és de la República del Chat. I en diuen així. La paraula Chat, la paraula xat amb el seu idioma, no amb el nostre, tenint en compte que en allà normalment hi ha més de 120 dialectes parlats hi ha una la paraula chat vol dir el més gran lloc d'aigua només puc dir això perquè tampoc en té, la paraula chat és molt curta en canvi el gran lloc d'aigua vol dir xat bé, aleshores és per això que es diu xat perquè és molt important el llac i llavors la república li van posar la república del chat. Bé, ara els hi vull explicar una cosa curiosíssima, perquè va haver algú que em va preguntar si s'hi podia anar, i que havia sentit, un pescador, un senyor que li agrada molt pescar, que havia sentit que es podia mm, pescar allà, vaig averiguar-ho, perquè vam, vaig, en fi, parlar amb persones d'allà directament, per poder comentar això que em van preguntar. O sigui, hi ha un... el xat de peixos, però bueno, té peixos, té peixos de tots tipus, però n'hi ha un que, sen... o sigui, és un peix que fa aproximadament 2 metres de llarg Déu-hi-do, no? O sigui, jo ara obro els braços i dos metres de llarg, un i dos. 2 metres de llarg i eh, pesa aproximadament 200 quilos. És un peix que només en principi es troba en el llacxhat i verdadrament serveix doncs, per, també quan el pesquen per alimentar persones. En realitat, o si sigui, ells se'n diuen un nom d'aquest peix, però que es reconeix al resta del món com Perig. El nom seria Perig o Perich Perih. Perquè quan vaig parlar amb ells, per saber-ho, em vaig dir, a veure, a tot arreu es coneix per una pronunciació, la vaig escriure per entendre's com era la pronunciació més o menys, i és un perix, un perix. És el més gran pix d'aigua, fresca d'aigua, bona d'aigua, fresca, i mm, està en el chat. xat. I llavors, anem a veure... Uh, aquest persona que em va preguntar a mi em deia «Quant seria el millor moment per poder-hi anar? Perquè nosaltres ens agrada, perquè som pescadors i tal, i a veure si tenim problemes o no problemes...» pues, A veure, és molt lluny, em poden dir que tot va bé, però jo no puc reafirmar-ho tot, totalment. Sí, parlo del peix, però no puc dir exactament si en allà quan arribin tindran problemes, no puc sapigar-ho, això. A llavors, en aquest llac sí que em van dir que el millor per estar en el llac, i el millor moment per visitar-lo, aquesta zona, és entre el mes d'agost i el mes de desembre. Mm? Perquè durant aquest temps el nivell de l'aigua és la més alta i eh, fins i tot els visitants tenen l'oportunitat de veure, que normalment hi ha èpoques que no es veuen, o sí, si perquè ja dic que és molt gran, eh? i en zones que hi ha peixos, una altra zona que n'hi ha menys, suposem, perquè hi ha cocodrils i hipopòtams. Hipopòtams que a vegades es banyen, els cocodrils perquè hi són. O sigui que durant una època es veuen i durant altres èpoques no es veuen, però, va dir, pels visitants el moment millor és de l'agost al desembre. Bé, també eh, vam parlar perquè, clar, eren aquests senyors pescadors, però podien haver hi coses més interessants també per veure. I també jo els que els hi puc dir que en el chat, és un lloc on es troben, es troben les restes arqueològiques més importants, més importants, doncs, davants de la nostra era. O sí, sigui, hi han, per exemple, hi han persones, que són persones que treballen amb l'arqueologia, que es van tornant i pel voltant del xat i també a la zona del xat, o sigui, de la República del xat, doncs, hi estan trobant contínuament coses importants per aprendre, per sapiguer qui hi havia allà, què hi feien, si van estar-hi molt temps, si el, el clímit i el clima igual que ara, què és el que menjaven, doncs totes aquestes coses són coses de coneixements per saber doncs, els que van ser-hi, quan hi van ser-hi i quants hi van ser-hi. Per tant, hi han moltes restes arqueològiques importants en aquesta zona. A part de que l'Àfrica, en general, que passa que l'Àfrica és tan gran, l'Àfrica ja en té a molts llocs diferents. de Diguéssim, zones importants arqueològiques encara que moltes zones no depenen de la mateixa època és tan gran l'Àfrica que per algun error, primer van haver-hi uns en un lloc van haver-hi uns altres en un altre lloc i a vegades no no concorden diguéssim, el que es veu quan hi van ser-hi, no concorden amb les mateixes dates, per què? perquè és tan gran que és normal que potser hi va haver-hi unes persones, un poblat o anem a saber el què, en allà i l'altre, estaven a l'altre de quilòmetres lluny, a l'altra banda o sigui que pot ser per altres coses i és normal, és normal però en el cantó del xat sempre, sempre sempre n'hi ha sempre, sempre se'n troben el xat, a més a més és un dels països més diversos per què ho dic? Perquè és un contrast totalment, fins i tot cultural. Diríem que és en un lloc, però que té dues cares completament diferents. Perquè el xat, jo vaig estar a una part del xat. El xat, hi ha un xat que és de color verd. hi ha un xat, per entendre'ns, que és sorra de Sàhara. O sigui, me'n recordo perfectament d'això. Després, per un cantó tenen un tipus de religió, per l'altre tenen un altre tipus de religió. O sigui, són completament diferents i tots són de la mateixa República del Xat. O sigui, els que viuen en el cantó verd són agrícol, agricultura, tenen agricultura. En canvi, quan vaig a l'altre cantó al nord, troben la sorra del Sàhara, per tant que hi han els pastors que van d'un cantó a l'altre, nòmades, i els camells. O sigui que és curiosíssim. És un eh, territori que, a més, té parcs, parcs nacionals. En realitat, no sols el xat, sinó tot al voltant del llacs-xat, per entendre'ns, que ja hi he explicat que és de, també pertany a diversos països, també hi han diferents llocs preciosos per veure. Després he dit que, es troben, diguéssim, coses arqueològiques, no? Doncs, hi han coses que s'han trobat intactes des de la prehistòria, intactes. O sí, sigui, obres da rupestre, gorges especials que és que són coses curiosíssimes, però curiosíssimes. Aleshores, vull dir, el chat és la Podem trobar una persona que se'n al xat i quan torna ens explica una sèrie d'aventures del xat. Uns altres van al xat, però van a l'altre cantó del xat. T'expliquen unes aventures totalment diferents a lo que t'han explicat els altres. Sembla que hagin explicat dos coses diferents o dos móns diferents. No. És el mateix món, només que un té un tipus d'animals, té un tipus de terra, té un tipus d'aliments i a l'altra banda en té una altra. O sigui que és algo molt, molt impressionant. També hi ha una banda, que és igual, no és exactament com la que coneixem, però és cristià, I hi ha una altra banda que és animista. Recordem que els animistes és una creència religiosa que creuen que tots els seus vius, absolutament tots, tots els seus, els sers vius, tenen alma i consciència. O sí sigui, molt diferents. Cristià per un cantó i animista per l'altre. O sí sigui, que si un dia es decideixen en el xat, que és molt interessant, que és molt bonic, que a mi em agradar molt, que tingut problemes polítics, però és que ara avui dia no sé quin és el país que ja no en té, perquè tots n'han tingut o en tenen una mica. Però el chat és maco, és maco, és diferent, és únic, jo diria que és únic, és un viatge que val la pena. Ara, Sí, és un viatge que cal mirar a quin més hi vas, Cal mirar també a on et porten perquè puguis veure lo màxim i lo més bonic i tot el sistema de vida del xt. Sense quatre el temps. Amics i aamigues, gràcies per tantes nosaltres, fins al dia vinent, aquella abraçada per tots vostès i aquell petó que no pot faltar mai.